Розділ двадцять другий Вініцій лише в сінях зрозумів усю складність становища Будинок був великий кількаповерховий один з тих, яких тисячі будовано в Римі з метою прибуткової здачі в найми житла Зазвичай побудовано так поспіхом і погано що не минало й року аби кілька з них не обвалювалося на голову їхніх мешканців Були то справжні вулики Занадто високі занадто вузькі, повні комірчин і закамарків, у яких згніздився вбогий люд, ще й вельми численний У місті, в якому багато вулиць не мали назв, будинки ці були без номерів Власники доручали збір плати за житло рабам, ті, одначе, не зобов'язані міською владою подавати імена мешканців, часто не знали їх і самі Розшукати когось в такому будинку бувало часом надзвичайно важко, особливо, де не було брамника. Вініцій з кратоном довгими схожими на коридор сіньми дісталися вузького, забудованого з чотирьох боків подвір'я, що являло собою своєрідний спільний для всього будинку Атрій з фонтаном посередині, струми якого падали в кам'яний чан, мурований в землю. При всіх стінах здіймалися вгору зовнішні сходи, частково кам'яні, а частково дерев'яні, що вели до галерей, із яких можна було пройти до помешкань. Внизу теж були помешкання, деякі з дерев'яними дверима, а інші відділені від подвір'я тільки за допомогою вовняних і здебільшого витріпаних і подертих або полатаних запон. Година була рання, на подвір'ї жодної душі. Мабуть, у всьому будинку ще всі спали, окрім тих, які повернулися з Остріану. «Що робити будемо, пане?» – запитав Крутон, зупинившись. «Почекаємо тут. Може, хтось з'явиться?» – відповів Веніцій. «Не треба, щоб нас побачили на подвір'ї». Але водночас подумав, що порада Хілона була слушною, коли б мали кільканадцять рабів, Можна було б оточити браму, яка, здається, була єдиним виходом, і обшукати всі приміщення. А так доведеться відразу потрапити до помешкання Лігії, інакше ж бо християни, яких у цьому будинку не бракувало, могли її попередити, що її шукають. З цього погляду було небезпечним і розпитування сторонніх осіб. Він і ці хвилину подумав, чи не повернутися за рабами, але тут, під однією запон, яка відділяла житло, вийшов чоловік з решетом в руці і попростував до фонтана. Молодик з першого погляду впізнав Урса. «То лігієць! – прошепотів Вініцій. – Чи маю зараз поламати йому кістки? – Зачекай!» Урс не помітив їх, бо вони стояли в темних сінях і захотився спокійно поліскувати у воді овочі, що ними було наповнене решето. Очевидно, що після проведеної на цвинтарі цілої ночі збирався готувати з них сніданок. За хвилину впоравшись і взявши мокре решето, зник з ним за Запоною. Кротони Вініції рушили за ним, впевнені, що потраплять просто до помешкання Лігії. Але яким же було їхнє здивування, коли зрозуміли, що Запона відділяє від подвір'я не помешкання, а інший темний коридор – у кінці якого видно було садочок, кілька кипарисів та миртових кущів і маленький будиночок, що приліпився до хлухої стіни сусідньої кам'яниці. Обидва зрозуміли відразу, що ця обставина для них є сприятливою. На подвір'я могли збігтися всі мешканці, відособленість же будиночка полегшувала їм справу. Швидко опоруються із захисниками, а радше з Урсом – після чого схопивши Лігію, так само швидко опиняться на вулиці, а там вже дадуть собі раду. Напевно, їх ніхто й не зупинить, а коли б і зупинили, скажуть, що йдеться про втікачку-заручницю імператора. В найгіршому разі Вініцій назветься стражникам і попросить у них допомоги. Урс вже заходив до будиночку, коли шелест Кроків привернув його увагу, тож він зупинився, і побачивши двох людей, Поставив решето на балюстраду й повернувся до них. І чого ви тут шукаєте? запитав. Тебе, відповів вініцій. І, повернувшись до кротона, швидко сказав тихим голосом Убий. Кротон кинувся, мов тигр на урса, і за мить, перш ніж лігієць устиг отямитись або розгледіти супротивника, схопив його в свої сталеві обійми. Але він занадто був впевнений у його надлюдській силі. Щоб чекати на завершення боротьби. Тож, обминувши їх, кинувся до дверей будиночку, штовхнув їх і опинився в напівтемній кімнаті, освітлені лише вогнем, який горів у коминку. Світло від вогню падало просто на обличчя лігії. Другою особою, що сиділа коло вогню, був той старий, що супроводжував дівчину та урса дорогою з Остріану. Вінці увірвався несподівано. І перш ніж Лігія встигла його впізнати, обхопив її стан і, піднявши її на руки, рушив до дверей. Старий намагався його зупинити, але він, притискаючи дівчину однією рукою до грудей, відкинув його вільною рукою. Каптур сповз у нього з голови, і тоді Лігія, бачачи таке знайоме, але в ту мить таке страшне обличчя, відчула, як в неї стигне кров, і жах стискає горло. Хотіла покликати на допомогу, і не могла. Марно намагалася вхопитися за одвірок, або чинити опір. Пальці й по камінню, і дівчина, певно, знепритомніла б, якби не жахливе видовище, яке постало перед її очима, коли Вініцій вибіг із нею в сад. Урс тримав в обіях якогось чоловіка, повністю зігнутого назад, зі схиленою головою і з закривавленим ротом. Побачивши їх, вдарив кулаком іще раз по тій голові, і одним стрибком, як розлючений звір, опинився біля Вініція. «Смерть!» – подумав молодий Патрицій. І потім почув моби скрізь сон, окрик лігії «Не вбивай!» Після цього відчув, як щось, наче блискавка, розтиснуло його руки, що тримали дівчину. Врешті земля закрутилася під ним, і світло згасло в його очах. Тим часом Хілон, сховавшись за рогом, чекав, що ж буде далі, бо цікавість боролася в ньому зі страхом. Думав також, що коли їм вдасться викрасти Лігію, йому буде вигідно залишатися при Вініції. Урбана вже не побоювався, тож був певний, що кротон того порішить. Натомість вважав, що коли б на порожній досі вулиці збігся народ, і християни чи якісь інші люди – намагалися б перешкоджати Вініцію, тоді він промовив би до них як представник влади, як виконавець волі імператора, і в крайньому разі викликав би стражників на допомогу молодому Патрицію проти вуличного наброду і тим самим заслужив би собі нові милості. Однак його не полишала думка, що вчинок Вініція необачний, зважаючи одначе на неймовірну силу Кортона, припускав, що може й обійтися. Якщо їм буде зле, сам трибун нестиме дівчину, а кротон прокладатиме йому дорогу. Але час минав, і його непокоїла тиша в сінях, за якими здалеку спостерігав. Якщо не потраплять до її схованки і роблять галасу, то її сполохають. І думка про те, зрештою, не була йому прикрою, бо зрозумів, що в такому разі він знову знадобиться Вініцію. І знову зуміє видобути з нього Чималу кількість сестерців Хоч що б вони вчинили Мовив подумку Вчинять на мою користь Хоч жоден із них про це не здогадується Боги, боги Дозвольте мені тільки І раптом замовк Бо здалося, що синий Щось виглянуло Тож притиснувшись до стіни Почав стежити, затумувавши подих І не помилився із синеї висунулася до половини якась голова І почала розиратися довкола За хвилину зникла То Вініція або Кротон, міркував Хілон Але якщо викрали дівчину, чому вона не кричить? І чому виглядають на вулицю? Люди так чи інакше зустрінуться Бо коли дістануться Карин, у місті почнеться рух Що ж це? Присягаюся всіма безсмертними богами і враз рештки волосся на його голові стали дибки. У дверях показався Урс із перехитаним через плече тілом Кротона. І розвернувшись ще раз, побіг з ним порожньою вулицею до ріки. Хілон проліпився так до стіни, як шмат штукатурки. «Згину, якщо мене помітить», – подумав. Але Урс пробіг швидко повз ріг і зник за наступним будинком. Хілон же, не чекаючи довго і цокаючи з переляку зубами, побіг у глиб поперечної вулички з такою прудкістю, яка могла бути дивовижною навіть для молодого. «Якщо, повертаючись, помітить мене здалеку, то нас до жени і вб'є», – мовив собі. «Порятуй мене, Зевсе! Порятуй, Аполоне! Порятуй, Гермесе! Порятуй, християнський Боже! Я покину Рим, повернуся в Месембрію» тільки вирвіть мене з рук цього демона. І той лігієць, який вбив Кротона, видавався йому в ті хвилини дійсно якоюсь надлюдською істотою. Біг і думав, що то може бути якийсь бог, що прибрав собі подобу варвара. Зараз вірив у всіх богів світу і у всі міфи, з яких кепкував у звичайний час. Майнула в нього також думка, що Кротона міг вбити християнський бог, і знову волосся ставало дибки в нього на голові від думки, що вступив у суперечку з такою силою. Тільки пробігши кілька завулків і помітивши якихось робітників, що йшли на зустріч, дещо заспокоївся. У грудях забракло йому повітря, тож він сів на порозі будинку і почав краєм плаща витирати спітнілого лоба. «Старий я вже і потребую спокою», – сказав. Люди, що йшли на зустріч, звернули в якусь бічну вуличку. І знову огорнула його пустка. Місто ще спало. Вранці рух починався раніше, саме в заможніших кварталах, де раби в домах багатих людей змушені були вставати в досвіта. В тих же, де вільний люд, який годувався коштом держави, але ж байдикував, прокидалися особливо взимку досить пізно. Хілон, просидівши якийсь час на порозі, відчув, як його діймає холод. Отже, підвівся і, переконавшись, що не загубив гаманця, що його отримав от Вініція, вільнішим уже кроком попрямував до річки. «Може, де побачу тіло Кротона?» – мовив собі. «О, боги! Цей лігієць, якщо він людина, міг би протягом року заробити мільйони, бо коли Кротона задушив, як щеня» то хто ж його здолає? За кожний виступ на арені йому б давали золота стільки, скільки важить він сам. Ліпше він стереже цю дівку, ніж царбер пекло. Але хай його теж те пекло проковтне. Не хочу мати з ним справи. Занадто вже він костистий. Як же тут бути? Сталася річ страшна. Якщо він такому кротону поламав кістки – то певно й душа веніція квилить над тим проклятим будинком, чекаючи похорону. Присягаюся Костором. Він все ж таки Патрицій, друг імператора, родич Петронія, відома в всьому Римі людина і військовий трибун. Його смерть не з'їде їм з рук. Коли б мені, приміром, сходити до табору претуріанців або до стражників? Тут він замовк, поміркувавши, але за хвилину сказав. «Горе мені! Хто ж привів його до цього будинку, якщо не я? Його вільновідпущеники і раби знають, що я до нього приходив, а деякі знають, з якою метою. Що буде, коли звинуватять мене, що я зумисно вказав йому дім, у якому спіткала його смерть? Хоч би з'ясувалося потім в суді, що я й не хотів, і так скажуть, що я її спричинив. Але ж він Патрицій!» Отже, ні в якому разі мені не вникнути покарання. Та коли б я й потай покинув Рим і подався кудись подалі, то викликав би тим іще більшу підозру. І так, і так було погано. Лишалося тільки вибрати котре лихо менше. Рим був величезним містом, одначе Хілон відчував, що може йому в ньому бути затісно. Бо всякий інший міг би піти просто до префекта стражників, розповісти, що сталося, і хоч би й на нього якась підозра, чекати спокійно слідства. Та все минуле Хілона було таким, що більш близьке знайомство чи то з префектом стражників, чи то з префектом міста мусило б завдати йому вельми серйозних неприємностей, а на додачу посилити всілякі підозри, що могли б спасти на думку чиновників. З другого боку, Втеча була підтвердженням Петронія в думці, що Вініція зраджено і вбито внаслідок змови, а Петроній же був людиною впливовою, що міг мати до своїх послуг поліцію всієї держави і неодмінно постарався б знайти винуватців хоч би й на краю світу. Одначе Хілонові спало на думку, чи не звернутися просто до нього і не розповісти йому, що трапилося. Так, це найліпший вихід. Петроній був людиною спокійною, і Хілон міг бути певним того, що він його принаймні вислухає до кінця. Петроній, який знав справу з самого початку, скоріше також повірив би в невинуватість Хілона, ніж префекти. Одначе, щоби вирушити до нього, треба було з'ясувати напевно, що сталося з Вініцієм. Хілон же того не знав. Щоправда, бачив лігійця, як той прокрадався до річки з тілом Кротона. Але не більше. Вініцій міг бути вбитим, але міг бути також пораненим або захопленим християнами. Тепер тільки Хілонові спало на думку, що християни, напевне, б не відважилися вбити таку впливову людину – Августіана і високого воєначальника, бо такий вчинок міг накликати на них усілякі утиски». Вірогіднішим було, що затримали його примусово, щоб дати Лігії час для переходу в іншу схованку. Думка ця підбадьорила Хілона. Якщо той Лігійський дракон його не розтерзав при першому ж нападі, то живий він, а якщо живий, тоді сам дасть і свідчення, що я його не зрадив, і тоді не тільки нічого мені не загрожує, але, о, Гермесе, розраховуй знову на дві талиці. Зявляються переді мною нові можливості. Можу повідомити одному з вільновідпущенників, де має шукати свого володаря. А чи він звернеться до префекта, чи ні, то вже його справа. Мені б лише не звертатися. Можу також піти до Петронія і розраховувати на нагороду. Шукав Лігію, тепер шукатиму Вініція, а потім знову Лігію. Треба все ж таки дізнатися спершу, «Чи живий він, чи вбитий?» Тут він подумав, що міг би вночі піти до пекаря Демаса і запитати про це Урса. Але думку цю він одразу ж відкинув. Волів би не мати ніякої справи з Урсом. Міг слушно припускати, що коли Урс не вбив Главка, то, напевно, дістав за сторогу від одного із старіших християнських, якому відкрив свій намір. Що то справа нечиста, і що хотів його до неї намовити якийсь зрадник. Зрештою, на саму згадку про Урса дрож пронизувала Хілона з голови до п'ят. Натомість подумав, що ввечері пішла Євриція дізнатися, що і як до того будинку, де все це сталося. Тим часом треба попоїсти, скупатися та відпочити. Безсонна ніч, дорога до Остріану і втеча із-за Тибря Нато мили його понад всяку міру. Одна річ тішила його. Мав при собі два гаманці: той, що вінці йому дав вдома, і той, який кинув йому, повертаючись із цвинтаря. З огляду на цю щасливу обставину, як і з огляду на всілякі хвилювання, що їх пережив, Хілон вирішив добряче попоїсти і випити ліпшого вина, ніж зазвичай. І коли врешті відчинилася винарня. Чинився в такій значній мірі, що забув про купання. Хотілося йому передусім спати. Сонливість знесила його так, що повернувся, тиняючись до свого помешкання в Субурі, де чекала на нього куплена за гроші Вініція-рабиня. Там, увійшовши до темного, як лисяча нора, кубікулу, впав на постіль і миттю заснув. Прокинувся тільки ввечері, а радше збудила його рабиня. Хтось, мовляв, шукає його, і хоче притьмом із ним бачитись. Хілон, який чутко спав, вмить підхопився, накинув поспіхом плащі з каптуром і, відсторонивши рабиню, виглянув обережно на двір. І обімлів, бо через двері кубікулу побачив велетенську постать Урсу. При цьому він відчув, що ноги і голова його стають холодними, як лід. Серце перестає битися в грудях, а по спині повзуть рої мурашок. Якийсь час не міг вимовити й слова. Потім, одначе цокаючи зубами, сказав, а радше простогнав. «Сіро, немає мене! Не знаю цього чоловіка!» «Я сказала, що ти вдома і що спиш, володарю!» – заперечила рабиня. «Він же вимагав тебе розбудити!» «О, боги! Кажу ж тобі!» Але тут Урс, Роздратований з воліканням, наблизився до дверей кубіколу і, пригнувшись, просунув у дверний отвір голову. «Хілоне, хілонід!» – погукав. «Пакс, текум, пакс, пакс!» – відповів Хілон. «О, найліпший із християн!» «Так, я Хілон, але це помилка, я не знаю тебе!» «Хілоне, хілонід! Пан Твій Вініцій кличе тебе, щоб йшов до нього за мною!» Розділ двадцять третій Вініцій прийшов до тями Від пронизливого болю першу мить не міг зрозуміти Де він є і що з ним діється В голові шуміло Очі застилала мла Поступово одначе Поверталася до нього притомність І врешті крізь цю імлу Побачив трьох схилених над ним людей Двох він пізнав один був Урс, другий – той старий, якого він збив з ніг, виносячи лігію. Третій, зовсім незнайомий, тримав його ліву руку і, торкаючи її від ліття аж до плеча та ключиці, завдавав йому болю. Такого страшного, що Вініцій, подумавши, напевно, це якісь особливі тортури, вигадані з помсти, просидив крізь зуби. «Вбийте мене!» але вони не звертали уваги на його слова, ніби й не чули їх, або ніби сприймали зазвичайний стогін страждання від болю. Урс зі своїм стурбованим, а водночас і грізним обличчям варвара тримав білий клапоть, подертий на довгі смуги. Старий же мовив до людини, що натискала на руку веніція. «Главку, ти певен, що та рана на голові не є смертельною?» «Саме так, шановний Криспе, — відповів Главк. — Служачи рабом на флоті, а потім мешкаючи в Неаполісі, я лікував багато ран. Із грошей, отриманих от цієї справи, викупив врешті себе і своїх. Рану на голові легка. Коли цей чоловік — тут кивком голови вказав він на урса, одібрав у молодика дівчину і штовхнув його до стіни, той, мабуть, падаючи, затулився рукою, яку й забив та зламав, але врятував за те голову і життя. «Не одного вже з братів мав під своєю опікою», відповів Крисп, «і знають тебе як досвідченого лікаря, тому й послав я по тебе Урса, який дорогу признався мені, що ще вчора готовий був мене вбити. Але ж перш ніж тобі відкрив свій намір він мені, і я ж знаючи тебе і твою любов до Христа, пояснив йому, «Що не ти зрадник, а той незнайомець, який на вбивство хотів його намовити?» «То був злий дух, а я вважав його за ангела», – зітхнувши сказав Урс. «Колись іншим разом розповіси мені про це», – мовив Главк, «а тепер мусимо думати про пораненого». І сказавши це, заходився виправляти руку Вініція, який хоча кризп і кропив йому лице водою, раз по раз не притомнів від болю. Була це, зрештою, щаслива для нього обставина. Не відчував би вправляння ноги і перев'язування зламаної руки, яку главк затис між двома вігнутими дощечками, а потім обв'язав швидко й туго, щоб була нерухома. Але по закінченні операції Вініціо притомнів знову і побачив перед собою лігію. Стояла вона біля його ліжка, тримаючи перед собою мідне відерце з водою, в яку главк занурював час від часу губку і змочував нею йому голову. Він Вініцій дивився і очам не вірив. Йому здавалося, що це сон або гарячка, і йому мариться дорогий образ, і лише через деякий час відважився він прошепотіти «Лігія». На його голос відерце задрижало в її руці, але вона глянула на нього очима повними смутку. «Мер тобі», – мовила стиха, і стояла з простягненими руками, з обличчям повним співчуття і жалю. Він же дивився на неї, наче бажаючи наповнити нею зіниці, так, аби й опустивши повіки, образ її зостався під ними. Дивився на її обличчя, зблідле та змарніле, на кучерики темного волосся, на убоге вбрання робітниці. Дивився так вперто, що аж під впливом його погляду її білосніжне чоло почало рожевіти. І тут він подумав, що, по-перше, кохав її завжди, а, по-друге, що це її блідість і це убоство з його вини, що це він забрав її з дому, де її любили і де її оточував достаток і вигоди, а загнав до цієї жалюгідної халупи і одягнув у цей бідняцький плащ із темної вовни. А прагнув же одягнути в найдорожчу парчу і прикрасити всіма коштовностями світу. Отож охопили його подив, тривога і жалість, і скорбота, така глибока, що впав би її до ніг, аби міг поворухнутися. «Лігія», – сказав. «Ти не дозволила мене вбити?» І вона відповіла йому лагідно, «Нехай Бог поверне тобі здоров'я». Та Вініція, що усвідомлював і те зло, що він їй завдав раніше, і те, якого хотів завдати нещодавно, був у словах Лігії істинний бальзам. Забув у ту хвилину, що її вустами може, промовляє християнська віра» а відчував тільки, що говорить кохана жінка, і що в її відповіді є якась особиста ніжність і просто надлюдська доброта, що зворушує його до глибини душі. Як перед цим от болю, так тепер ослаб від хвилювання. Огорнуло його якесь безсилля, водночас нездоланне і солодке. Склалося таке враження, ніби падає кудись у безодню, але відчуває при тому, що йому добре, і він щасливий. Думав також у цю хвилину ослаблення, що стоїть над ним божество. Тим часом Главк закінчив промивати рану на голові і приклав до неї цілющу мазь. Урс забрав відерце з рук Лігії, вона ж, взявши зі столу приготовлену чашу з водою, змішаною з вином, піднесла її до губ пораненого. Вініцій жадібно відпив і відразу ж відчув значне полегшення. По завершенні перев'язки біль майже минув. Рани і місце перелому почали добіти. Повернулася до нього остаточна притомність. «Дай мені пити ще», – сказав. Лігія вийшла з порожньою чашою до сусідньої кімнати, натомість Крисп, обмінявшись кількома фразами з лавком, наблизився до ліжка і сказав, «Вініцію, Бог не дозволив тобі вчинити зло, але залишив тебе жити, щоб ти схаменувся в душі. Той, перед яким людина є тільки тлін, оддав тебе беззахисно в наші руки, але Христос, у якого ми всі віруємо, вилів нам любити навіть ворогів. Усі ми перев'язали твої рани, і, як говорила Лігія, будемо молитись, аби Бог повернув тобі здоров'я» але далі доглядати за тобою не можемо. Залишайся в спокої і подумай, чи годиться тобі й далі переслідувати лігію, яку ти позбавив опікунів, даху та нас, які тобі заплатили добром за зло. «Хочете мене покинути?» – запитав вінці. «Хочемо покинути цей дім, у якому нас може дістати рука префекта міста. Товариша твого вбито!» Ти ж могутній між своїми Лежиш поранений Не знаєш бо вини це сталося Але на нас Мусить впасти помста закону Переслідування не бійтесь Сказав Вініцій Я вас захищу Крисп не хотів йому відповідати Що йдеться не тільки про Префекта і поліцію Але ж не мають довіри й до нього А також хотіли б обезпечити Лігію від його зазіхань Пане сказав. «Права твоя рука здорова. Тож ось таблички і стиль. Напиши слугам, аби прийшли до тебе сьогодні ввечері з ношами і однесли тебе до твого дому, в яким тобі буде зручніше, ніж серед нашого убожства. Ми тут мешкаємо в бідної вдови. Скоро надійде вона із сином своїм. І той хлопчик однесе твого листа. Ми ж помусимо всі шукати іншого притулку». Віні цей зблід. Зрозумів би, що хочуть його розлучити з Лігією, і коли втратить її знову, то може ніколи в житті її не побачити. Розумів правду кажучи, що між нею і ним виникло багато питань, з огляду на які, бажаючи нею заволодіти, мусить шукати якихось нових шляхів, про які не мав іще часу подумати. Розумів також, щоб він сказав цим людям, хоч би їм заприсягнувся, що поверне лігію Помпонії Грицині, вони мають право йому не вірити і не повірять. Адже міг це зробити вже давніше. Адже міг, замість того, щоб переслідувати лігію, з'явитися до Помпонії, заприсягнутися їй, що відмовляється від гонитви, в таким разі сама Помпонія відшукала б і забрала б назад дівчину. Ні, відчував, що ніяка словесна відмова не втримає їх ніяка врочиста клятва не допоможе. Тим паче, що як не християнин, міг би їм хіба заприсягнутися богами безсмертними, в яких сам і не дуже й вірив, і яких вони вважали за злих духів. Підчайдушно прагнув одначе задобрити ілігію, і тих її опікунів у будь-який спосіб, але на те потрібен був час». Турбувало його також і те, як зробити, щоб хоч кілька днів він міг дивитися на неї. Як потопаючому кожний уламок дошки або весла видається порятунком, так і йому видавалося. За ті кілька днів зуміє, може, сказати їй щось таке, що його до неї наблизить, або може щось придумає, або раптом щось станеться сприятливе. Отож, зібравшись з думками, він сказав, «Послухайте мене, християни, вчора був я разом з вами в Остріані і слухав проповідь вашої віри. Але хоч би її не знав, ваші вчинки переконали мене, що ви люди чесні і добрі. Скажіть втові, що мешкає в цьому будинку, хай залишається в ньому. Ви залишайтеся також, і мені дозвольте залишитись. Нехай цей чоловік, тут перевів погляд на главка який є лікарем, або принаймні знається на перев'язуванні ран, скаже, чи можна мене сьогодні переносити? Я хворий і маю зламану руку, яка мусить хоч кілька днів лишатися нерухомою, а тому оголошую вам, що не рушу звідси, хіба що мене винесуть примусово. Тут це мовк, бо в пошкоджених грудях забракло повітря. Крис ще сказав, Ніхто не вчинить, пане, примусу проти тебе. Ми тільки підемо звідси, щоб вціліли наші голови. На це незвиклий до спротиву молодик насупив брови і сказав, «Дозволь мені перепочити». За хвилину ж повів далі, «Про Кротона, якого вбив Урс, ніхто не запитає. Він сьогодні мав їхати до Беневента, куди викликав його ватиній» отже всі думатимуть, що він туди й поїхав. Коли ми з Кротоном заходили до цього будинку, не бачив нас ніхто, окрім одного грека, який був із нами в Остріані. Скажу вам, де мешкає, приведіть мені його, я ж накажу йому мовчати, бо тому чоловікові я плачу. Додому до себе напишу листа, що поїхав теж до Беневента. Якщо ж грек уже дав знати префектові, я заявляю, йому, що Кротона сам вбив, і що це він зламав мені руку. Так і зроблю. Присягаюся тінями моїх батька і матері. А отже, можете тут залишатися спокійно, бо жодна волосина не впаде з голів ваших. Проведіть мені скоріше грека, якого звати Хілон-Хілонід. «Отже, Главк залишиться біля тебе, пане», – сказав Крисп, «і разом з довою буде за тобою доглядати». Вініцій насупив ще дуще «Послухай, старий, що я тобі скажу?» – мовив він. «Маю бути тобі вдячним. І видаєшся ти мені добрим і чесним чоловіком. Але не говориш мені того, що в тебе на душі. Ти боїшся, щоб я не викликав моїх рабів і не наказав їм забрати лігію. Чи не так?» «Саме так», – відповів з певною суворістю Крисп. «Тоді зваж, що з Хелоном розмовлятиму при вас» і що при вас напишу листа додому, що поїхав, і що інших посланців, крім вас, потім не буде. Поміркуй сам, і надр... не дратуй мене більше. Тут скипів, і лице його скривилося від гніву, і заговорив сердито. «Невже ж ти думав, що я заперечуватиму своє бажання залишитись, аби її бачити? Дурень би здогадався, хоч би я й заперечував, але примусово не буду її більше брати». Тоді ж скажу тобі ось іще. Якщо вона тут не залишиться, то цією здоровою рукою позриваю пов'язки з руки. Не їстиму, не питиму, і нехай смерть моя впаде на тебе і на твоїх братів. Навіщо ж мене лікував? Чому не наказав мене вбити?» І зблід від гніву та послаблення. Але Лігія, яка з сусідньої кімнати чула всю розмову і була певна, що в Вініцій виконає обіцяне, злякалася його слів. Не хотіла аж ніяк його смерті. Поранений і беззахисний, він викликав у неї тільки співчуття, а не страх. Після втечі, живучи серед людей, що перебували постійно в релігійному екстазі і роздумували тільки про жертви, самозречення та милосердя без меж, сама надихнулася новим вченням настільки, що воно заступило для неї дім, сім'ю, втрачене щастя і водночас – із неї зробили одну з таких дів християнок, які змінили пізніше стару душу світу. Мініцій занадто багато важив у її долі, і занадто багато було з ним пов'язано, щоб могла про нього б забути. Думала про нього цілими днями, і не раз прохала Бога про таку хвилину, в якій, запалена вченням, могла б йому відплатити добром за зло, милосердям за переслідування, переконати його, перевести його до Христа і врятувати. А тепер їй здавалося, власне, що такий час настав, і що молитва її почуто. Тож наблизилася до Криспа з натхненним обличчям і почала говорити так, якби її вустами мовив якийсь інший голос. Криспе, нехай він залишається серед нас, і ми залишимося з ним, допоки Христос його зцілить. А старий присвітер, який звик шукати в усьому промисел Божий, бачачи її екстаз, подумав одразу, що, може, її устами промовляє вища сила, і, злякавшись в душі, схилив сиву голову. Нехай буде так, як ти кажеш, сказав. Навініція, що протягом всього часу не зводив з неї очей, те швидке послушенство Криспо справило дивне і хвилююче враження. Здавалося йому, що Лігія серед християн є такою собі сивілою, чи жрицею, що оточена пошаною та послухом. І, мимоволі, пронявся цими почуттями. До любові, яку відчував, додалося тепер ніби певне побоювання, перед яким любов сама в'являлася йому чимось майже зухвалим. Не міг при цьому звикнути до думки, що їхні стосунки змінилися – і що тепер не вона від нього, а він залежить від її волі, що лежить ось хворий, побитий, що перестав бути силою, яка вчиняє напад, підкоряє, і що він, мов безпомічне дитя, перебуває під її опікою. Для його натури, гордовитої та свавільної, такі стосунки з будь якою іншою істотою були б принизливими. Але тут він не тільки не відчував себе приниженим, але був вдячним їй, як своїй володарці. Було це відчуття для нього нечуваним, і ще день тому таке не спало б йому й на думку, і вразило б його навіть у ту хвилину, якби він міг собі його усвідомити. Але він не запитував тепер, чому так сталося, ніби це було справою цілком природною. Почувався тільки щасливим, що залишається» і хотів їй подякувати з ніжністю і ще з якимсь почуттям, настільки йому незнайомим, що його навіть назвати не міг, поза як була це просто покірність. Але попереднє збудження виснажило його так, що говорити не міг і дякував їй тільки очима, в яких сяяла радість, що залишається біля неї і що матиме можливість дивитися на неї завтра, післязавтра, а може ще й довго. Радість змішувалася в нього тільки з побоюванням тратити це, що знайшов. Побоювання було таким великим, що коли Лігія подала йому за хвилину води і охопило його бажання стиснути її долоню, він побоявся це зробити. Побоявся він, той самий Веніцій, який на банкеті в імператора цілував Соломіцій в уста, і після її втечі обіцяв собі, що тягтиме її за волосся до кубіколу, або накаже її шмагати.